Välkommen till U-mitt perspektiv poddsnack. Jag som talar heter Kim Blomqvist och jag driver bloggen kimblomqvist.wordpress.com även känd som U-mitt perspektiv. Jag har bokat och betalt för domänadressen umittperspektiv.nu som jag tänkte aktivera något kort. Dagens datum är fredag den 2 juni 2016. Det är soligt, det är varmt och skönt ute det var ett tag sedan jag gjorde något poddsnack och jag började redan i början av veckan att skapa lite manus och inspelningar för detta jag tänkte bland annat ta upp miljöpartiets politik den tramsiga partiledardebatten var ju minst sagt pinsam från vissa av partiledarna som var då i helgen och lite reflektion utöver det och eh, därutöver då saker med vardag. Tyvärr kom det av sig och eh, det är någonting jag tänker gå in på om en liten liten stund. som spelades var Wish and Talk med låten Unlike. Det var väl lite därför hela mitt poddsnack från början som var planerat komma av sig. Jag var på en fotbollsmatch på onsdags och nås av beskedet att det var en person som kommer fram och säger det, att han som du har producerat musik med har gått bort. Givetvis så vill man göra belägg för detta och så den inte skitsnack och påhitt och sådär. Så jag kollade så fort som möjligt på Facebook och, och så vidare om det var sant. Och tyvärr är det så. Så jag och Christer, då som var drivande i Vision Talk. Vi lärde känna varandra i ungdomens år. Vi gick gymnasiet samma i Kalmar. Vi hade en hel del gemensamma intressen. Ett av de största det var just musiken. Jag kommer lägga upp ett Youtube-klipp på den här videon också. När ni kan se hur han, han står och synta. Jag och Krista, vi gjorde, vi hade några lite musikaliska projekt tillsammans. Det är saker som jag efter det här beskedet har lovat mig själv att jag aldrig kommer att släppa offentligt. Oavsett vilket för att det var mer det var mer på skoj än allvar. Eller seriöst om man säger så. Utan det var några grejer vi kunde sitta tillsammans och göra och ha lite roligt tillsammans. Eh, däremot vi skapade då hemsidan och nättidningen syntpop.net i början på 2000-talet. Eh, där vi gjorde både reportage och intervjuer med olika grupper och personer inom då. Eh, men Vi hade även andra intressen som vi delade. Fiske var ett av dem ibland. åkte ut till Kalmar-travet. Inte för att jag är någon fan av tavsport överhuvudtaget men... Vi kunde umgås under civiliserade former och ha en trevlig kväll tillsammans. Eh, vi hade ibland politiska diskussioner och kunde vara ibland oense om vissa saker men aldrig för den saken skulle att vi blev ovänner för det för Christer var mer en eh, miljömänniska och det, eh, det globala miljöförstöringen som det största hotet mot mänskligheten medan jag då på den tiden förespråkade nationalism vanade för det vi ser idag folkutbyte, social orättvisa mot svenska och en etnisk, ekologisk och eh, ekonomisk kollaps så det kan väl inte påstå att jag hade fel i det resonemanget egentligen om man kollar med facit i hand och varre kommer det att bli men eh, det var inte riktigt det jag skulle gå in på men hur som helst eh, jag Krista vi var på eh, flera spelningar som musikföreningen Skizof hade i Kalmar. Jag kommer ihåg att vi var så grupper som Catraps Dog, Mobile Homes, Paj, Spock, De Krups med flera. Det var många, många spelningar. som vi var på. Vi åkte även till Skandinavium i Göteborg 93 och såg Depeche Mode Live. Det var ju ett minne för livet, kan jag enkelt konstatera att som det en grupp som man har följt som var barn liksom. Och Detta var under den så kallade ultimatule vågen som på den tiden då pågick i Sverige. Ultimaturer låg på svensk toppen och sålde jätte jättemycket musik och skivor och sånt här. Och folk i kön i Skandinavien och stod spelade och Ultimatur högt i bandspelare och hade svenska flaggmäst. Det var ingen som kommenterade eller någonting sånt. Men det är ett sånt där minne man kommer ihåg lite. Jag gjorde även under min tid som jag har arbetat emellanåt Mellanort som frilansskribent en intervju med Christer för en större nätidning som publicerades mycket just tack vare hans stora erfarenhet inom musikbranschen. Nu tänker jag inte jag sitta och avslöja vilken större nätid det handlar om för att jag tänker inte gynna den så kallade PIS-medien, Expo, Researchgruppen eller liknande utan det kan nog säkert reda på själva i så fall. Eh, hur som helst jag och Christer var jämn gamla alltså vi båda 40 år så jag är glad och jag är tacksam över de fina stunderna vi fick uppleva tillsammans eh, förra året var han och hans son och sov över hos mig för det var de på en resa i Småland och eftersom han har släkten han är från Småland från början utanför Torsåsbergkvara så eh, men under de senare åren så flyttade han till Östergötland. Och under den perioden jag själv bodde i Östergötland i Vastena, jag var det nästan ett år och bodde där, så träffades vi och vi hade kontakt mycket tack vare musiken, det här med äldre vinylskivor och loppisar, man tipsade varandra att där finns det mycket vinyler och där finns det musik och sånt där. Och det, vinylskivorna börjar då bli populärt igen. Så att jag var bland annat eh, jag och en äldre rockmusiker och pratade och träffade eh, killar då i kupolen eller Linköping där man eh, sålde vinyler, tröja, och annat inom eh, musiken. Det var ju fram, framförallt eh, Äldre rockmusik från 70 talet som folk var intresserade av. Eh, men det fanns ett, ett intresse för det var, det var mycket folk där. Det var det. Så tragiskt det att han har lämnat både mor och bror och barn efter sig. Den såg sig och det är inget roligt besked. Men jag hoppas Christa att du får vila i frid min vän. Jag hade tänkt som sagt att ägna detta poddsnack om något helt annat. Men lusten försvann väl lite för mig helt och hållet. Så att jag tar det lite kortfattat. Jag tillbringade helgen i natursköna Kaskrona i Blekinge. En vacker stad. Jag flyttade dit när jag var 21 år för att studera. Jag blev kvar där några år. Jag besöker staden av möjligheten ges. och Jag har kontakt med gamla vänner och bekanta som fortfarande bor i Blåstaden. Jag brukar kalla den för Blåstaden för det blåser nästan alltid i Kalmar. I tisdags vände nere er hör i Skåne. Tanken var nu att jag sagt upp med lägenheten hemma både så att jag skulle ta mitt flyttlass till Tingsryd var det ju planerat från början. Men jag har valt att försöka flytta till Skåne istället. Jag har varit och där. Jag har bara juni månad kvar, sen är min uppsägning, då har den gått ut. Däremot så kan jag säga att jag blev lite förvånad över att det inte har varit fler som har varit och kollat på lägenheten. För den ligger på nätet, jag har lagt ut det på Facebook, eh, tipsat folk och, och bekanta och vänner om det här. Och det råder trots allt bostadsbrist i Sverige. Men samtidigt vet jag att när jag sökte och fick den här bostaden, jag fick kontaktet då från 1 juni, eh, januari 2014, det var både kreditupplysning och vad man hade för inkomstmöjlighet och vad de jobbade med och så vidare. så Jag vet inte men jag kan anta att de som har varit intresserade av lägenheten inte har blivit godkända av en eller annan anledning. Eller har de hittat något annat alternativ. Men jag, jag finner det lite konstigt för att det är inget fel i lägenheten i sig även att den är mindre så. Men det man är ändå fiber och... Alltså, det går att borda liksom, det är en vinstlägenhet så den är rätt mysig och, och trevlig. Eh, lite kort annat, eh, under veckan så fick jag hem en nya iPod Shuffle. Jag var trött på min gamla MP3-spelare. Eh, jag har haft den nu ett antal år. Och eh, jag måste säga, Apple där så den funkar perfekt. Det ett jädra bra ljud. Det, det märks skillnad på kvalitet på olika MP3-spelare man säger så. Jag fick snabb leveransstick på två dagar. Eh, sen passar jag även på att köpa en solcellsladdare för mobil GPS och liknande. Eh, av den enkla anledningen att jag uppskattar campingliv. Eh, var ute i skog och natur. Och då kan det vara till nytta att kunna ha en möjlighet att ladda telefonen eller liknande. Om man inte har ett eluttag. Sen har jag ju ja, det är som vanligt det där med datastrul. Eh, jag får väl formatera om min... Eh, en speldator då som ja, gör sig Windows 7 på den, den har blivit seg som syrap om man ska uttrycka sig så. Så jag använder tre stationära datorer, då är dels då den här speldatorn, sen min äldre dator som har sparat med dubbla raid hårdiska och Windows XP och det är för att vissa av de gamla spelen funkar inte på Windows 7 utan det går bara med Windows XP. Så att den har fått vara kvar så att säga. Sen har jag ju en HT-PC som jag har byggt ihop och det är kopplat till TV med 2.1 ljud Och den använder jag enbart som Multimedia center. Vadå Acer med Windows Vista. Så det funkar bra som trotjänna när man är på resor och det batteriet håller någorlunda bra någon timme, en, en halv. Och funkar när man ska enkla saker bankärenden och liknande. och Jag tycker att just många har klagat på Windows schista. Nu provade jag ju att installera direkt med servicepack och uppdatera det. Och jag har inte märkt några större problem med det som många klagade på. Jag tror att det var för att Microsoft helt enkelt var dåliga på att göra sina på uppdateringar innan de släppte det. De skulle ha varit kanske lite mer noggranna med det. Så att, nu hade jag faktiskt tänkt att jag skulle ut lite i solskenet med hunden. Ta en liten runda på skogsstigarna runt om i det fina vädret, naturen. Så sköt om er, ha det så bra så hörs vi av.